Kaizo lagunok, e, jokin naiz eta hauze da nire graba ziñoa. E, badakin naiko berandu egindu dala, baina horrein arte naiko lanpetuta ebilinaiz. Badakizue, eh? ba, clasea, kordezka penak eta hori guztia. E, gia esan, ez dakiz ere edo nola aurkestu norugurua, baina bueno... Ezen hori zuete aekan egiten dudala lan eta neko leksatia naiz zela. nabaritu duzu ez, eta? Muzika sale hau morratua naiz eta batez ere roka gustatzen zait. Lehen jebia nintzen, baina horregin ja bono. E, denbora erekin ja nire guztuak aldatuz joan dira. Eta denetari entzuten dut. E, kirol sale hau morratua naiz, ere... Eta futbola gustatzen zait, baina izan behar dut errealeko naizela, naiz eta bilbokoa izan. Badakitahu oso harraroa dela, baina onlakoa naiz. Txikitatik izan naiz errealekoa zike, ja ezagutzen nautenak, erdirarritzen. Eta zale horren errua harkonadak dauka. Ze hartan jartan, ni nintzen, eta berazen atezen niko berena. Gero, ze gehiago, ba, irakurmena gustatzen zait. Eta, lehen, horren baino gehiago irakurtzen duen. Batez ere, Ego Amerikako literatura, ba, Gabriel Garzian Marquez, Borges, eta Baina, orain lanagatik, ba, erduka taztirik, hori egiteko. Eta normalean oporretan abrotxetzen dut, ba, irakutseko. Eta, bueno, urzut ja nahikoa dela.